פרק כ"א. למנצח מזמור לדוד. אדוני, בעוזך יגל מאוד. תאוות ליבו נתת לו, וארש את שפתיו בל מנעתה סלע. כי עולם ועד, גדול כבודו בישועתך, הוד וחדר תשווה עליו. כי תשיתהו ורחות לעד, תחדהו ושמחה את פניך. כי המלך בוטח באדוני, ובחסד עליון בל ימות. תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. תשיתמו כתנור אש לעת פניך. אדוני באפו יבלעם, ותאכלם אש. פירימו מארץ תאבד, וזרעם מבני אדם. כי נטו עליך רעה, חשבו מזימה, בל יוכלו. כי תשיתמו שכם במיתריך, תכונן על פניהם. רומה אדוני בעוזיך, נשירה ונזמרה גבורתך.